Zu ezagutzen, aapetik. Hipax Euskalekiko, hiru mendizale gurekin ditugu gauk, Manaslu 2000-taugeitabat espedizioko kideak dira, maialen, behteketxe? jakez zelabaren borde. Eta Frederik Arburua, atxalde on zuei, eta ongetu. Atxalde on. Atxalde on. Saio bere ziuntan, Nepaleko manaslu espedizioaren kondak izuna, eta bakoitzak bizi zanduena az arituko gira. Idea nondik, eta nola abiatu den? Idea hori da ekipa mixtuat egitea, jotean uh, uh, hori guguan genin jakez egin. Eta gero Manazlu idea hori... Uh, Kasko hori, eta horreindik uh, uh, sortzimil bat eko bat uh, eh, subera alturarekin, haino, bon, sortzimila pasadira, baina eh, uh, sortzigarreneko sortzimil bat da, eta teknikoki horreindik uh, da sortzimil bat uh, Ez du texan egexa, zenta ez zen egexa, nahiak ez? Horrein, an... <risa> <risa> <risa> <Orain>, intagero. Trankil. <risa> horrein, horrein gure mailako bat zen. Manazlu, 2008 bat espedizio hori prestatzen da, normal, sortzi milako bat prestatzen enbezala. Administratiboki zer galdetzen du, jak ez? Administrativement. Alors, administrativement, on a, ça n'a pas été très compliqué parce qu'on s'est calé sur les réseaux qu'avait Fredo depuis le Show You 2018. Donc, on a utilisé la même agence... Administratiboki ez da zaila izan, fredo 2019 soilu hospedizioaren zat de hartu agentzi berarekin et partitu baigira, berbalintzekin. Été... Nepalera joeteko baimena amabostugun lehenago la... izan dugu de... De eta hor da zailena izan pareken, dokumentu, adan, dokumentu guziak plus... furnitu behar direlako. Difizila eta efektivinen de furnir du le dokument neseser uh, e urgen dan lehen 15 derne joan. Ze baliabide behar da holako espedizio baten montatzeko? Gugu dugu autatu zonbat uh, ba, pertsona eta zer nahi ginen uh, uh, bezala eta sostut zonbat uh, txarpa nahi ginen. Eha, um, beraz, uh, izaiten aldira bakarrik portatzaileak, izaiten aldira serpak, guri, uh, guri laguntzeko mendian girelaik. Inarrizko kanpa menduan zirelaik uh, baduzu sukaldari uh, ba, uh, talde bat uh, prestatzeko uh, apaidu guziak. Eta hor, dibidez gude ekspedizioan uh, bost ziren uste dut. Eta gu zazpin uh, pertsona ginen. Uztartzen dituzte uh, uh, oinarizko kampan ben duan, uh, beh, duztoki taldeak, partekatzeko uh, goztuak eta eta proposatzeko xerbitzoak uh, talde boitio lobatik. Mm -hmm. Importantea da ere azpin maratzea zuen kasuan oksigen gabe egitea erabakitzen duzuela, ez da denentzat gala? Ez ez, eta horregatik uh, biskabat uh, handik eto higira petite kerroman, uh, ez da ginen eskora uh, zuri, gehiago eta gehiago ikusten dugu uh, oksigenoa denetan uh, brantzatzen dira uh, kampamendu hirutik eten da 6 mila metrotik uh, emaiten dute oxigenoa eta Baliatzen dute 2 do 3 uh, eta eta bitxia da zenta aipatzen ginen ostionen jak esekin uh, akud argent hori harimatzen uh -huh. dirari kaskoan eta gazkiak hartzeko kentzeute maska uh -huh. eta hori zargaitik uh -huh. xerpaguziak hatzikitzote eta zetako, zetako, erakusteko jenderia dela eta kaskondilera oksigenoak gabe, ez, ez, da egia. bat bezala? Hori da, a eta, a da. da. eta jendeak, ango jendeak ere, a berdute horiek, eta hori ez dute serpaguziak, e, e, e, ez dute jizkoak hartuko, e, klienteak edamaiteak gainean oksigenoak gabe, bordean horiek hartzen dute, eta saltzen dute, eta asko diru da. Zena Adibidez, masko bat, eta buteia bat, boste dolar. Ezeko, gailo da, hori depende somat hartzen Hori, comerza bat da, eta horrekina, agentziak xaltzen dute asmoa. Asmoa, ebe ezzuk, ez duzu ez zira mendizareak. Me, dirua marimauzu, nik eramen ningu zaitut ginen. Hortian, bon, ados, ningu giztu iku emendia horra ikusten. Eta ba, gaur egun ere, beste gauza bat uh, <coughs> bada ere, uh, bada jende, uh, nahi duela nahi duela zerbait egin ekseptiunala, eta, eta e, pa perberde bat, uh, perberde bat ekina sartu etxerat egan ez, behin ba, dut eber ez, indut man azlu, e, eta be jende hori uh, ametsori uh, bururaino ere maiteko, oxigenoa hal bat da. Al bat da, organismoa laguntzeko ejanmarda er en zuler, 1.000 metrotik gorako guneetan ja auxigenoa eskadu zure organismak donkorrak ahultzen zaitu. Zok auto egin duzu Okxigiegun horrik gabe egiteak baitezpadakoa zuentzate eh? jaes. Partir sur une expédition sur un 8000 c'est accepter, euh, accepter l'incertitude l'incertitude de, de ne pas le faire, de ne pas arriver en haut. C'est déjà accepter ça. Sortzi metroko espedizio bat egiten denean, onartu -e behar on... da tontogera ez ziristearen agizkoa bat dela. Eta onartu behar da ere ez garela gune erosobatean izanen. E zetad esprila, euh, vous l'avez ou vous l'avez pas. Alors, dans ce qu'on qu dit Fredo e Mayalen, c'est une certitude aujourd'hui que... Euh, la société d'amba se retrouve en haut de plus en plus. Gauregun <gibarren> dizarte anekusten da arriskurik ez hartzeko dena egina dela de hori est... norberaren estimak leku gehiago izaiteko. Le n'existe pas et je pense qu'au-delà de l'argent, il y a ça aussi. Je pense que c'est dans l'état d'esprit. Les... beaucoup de gens qui sont avec COX et qui se branche comme disait Fredo aujourd'hui à, à 6000 sont des gens qui la... qui n'acceptent pas le risque, qui n'acceptent pas la difficulté. Zenbat dira, 6 milatan oxigenoa hartzen dutenek tonto gera iristeko, eta fenomeno hori azkaki garatu da, azken iru urte hauetan, eta horik ezkagarria da, gubezalako mendizalean zat. Ezkie, en betan, aujourd'i, ze, efektivement, Fredo han troazan, troazan zerrean, igoa, deja indiferenz fenomenala, d'akselerazion de zo fenomen. Donk... Euh, Donc c'est embêtant pour nous, franchement, enfin pour moi au moins, c'est très gênant de voir cette évolution-là. Mushikan. je <rire> vous ai dit, j'ai dit, «Oui, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, Erre ilunetan hilunetan, egarri nintzan goizargiz. Gaumutuen erre shuman, bihotzana ukan garrasiz. Bihotzana Enzondun ere baitan, Mendi arende ya. Enzondun ere baitan, Kantari mendia. Ibi linaiz mendiz mendiz, Zoratus ash katash unes. Betedituz beharriak goietako irintzinez. Betedituz beharriak goietako Gunturak zaten, eta zun du nere Goiko gainetan dut entzun musikarik ederrena, goizaren hirria Aratzaren asperena, Tanitan txortzen senditu, Herriaren maitasuna, Herriaren maitasuna. Entzondun erre baitan, Mendiaren deia, Entzondun ere baitan Kantari mendia Guazen mendigoizaleak Ikusterat boizargitan Mendieta kobakea Gora ibilkiairetan Euskal herria estaliz, arra noen hegaletan, arra noen hegaletan. Entzun, entzun gaztea, mendiaren deia, Espedizioko hiru mendizaleak gure gomitak dira gaur, Maialen Berteretxe, Jakar Salaba Berrenbord, eta Frederik Arburua, espedizioaren prestakuntza <coughs> kondatu daukutele enparteunta. Bostegun, eta gero abiatzen duzue aklimatatzeko trek bat, handaiteke, zemat kilometrokoa eta zemat segiten da guztia. Ez hiru bakarrekoa, ha? Eh? Geixot-sistemendik bat dituakor? Bai, jamek da, uh, treko hori hori uh, abiatzen gira, uh, bat, Stefani Pagola ezperetako bat, eta Ibai Otaegi tarditz, bestaldeko bat, hori abiatzen gira bostak, uh, kilometroz mailan bat ez zomatin dira, hori mainan, uh, uh, ahibatzeko kande baz, sortzi egun eman ditugu, eta Et hor uh, pastogu uh, uh, lepo bat, bos eta eun eta bos metrokoa. eta hori dena hor uh, aklimatatzeko. Gachan zitsunda ere zenta hortik tik araberako adaptazio zten duzie? Ba izi gare importanta da. On, on marchetan tré, tré lentement. Quoi. On a fait mm. vraiment tré, tré sentation pendant la première partie du trek. À effectivement, se déplacer très lentement, prendre le temps, bien s'hydrater. Irelaren Amasheyan, ma anax l'ukokampamendu Bachera Tijistensiste, <mérite> au laumida sorti un talaroitama Bosch-Metrotanko Katwada, kuxi ditugu argaskiak, Facebook-kondoutik, et a kampamendu ha, euren itchurak, finian, echi bat iduridu. eta... Egin dugulaik uh, eta paori zamaga uh, honetik uh, uh, inarrizko komplement durat. Uh, Eginzko uh, besta bat zen uh, anitz diende bat zen. Mm -hmm. Agerri zen, uh, bi urtez, etzela etzela, espedizionek izan bat ere, eta polita da, biziki polita zen. Nola antolatzen da bertako biziaz, diateko, dateko garbitzeko egunero koan? En febta, fait, c'est unorganizazio extraordinar. Assez... Yave 167 termip Antolaketa izugarria da, egunta irugueita amazazpi baimen baziren, amazazpi agentziarekin egiskaba da. Gure ahtean ahemana oso hona zen, sukaldariarekin ahemana urbilazen bizikiongi jaten genua. Honea, avea unha ambianza nua, nibo de notro equipo moen, vreman tre prox de kusinei, Enfin, si fois être proche de quelqu'un, c'est du cuisiner puisque c'est <rire> <laughs> c'est quand même lui qui <laughs> Donc, en l'occurrence, en l'occurrence, Pemba chez Château Vert au Canada avec elle, hein. C'est cool. C'est cool. Mais là Pemba était vraiment top top et puis bon, et était... ils étaient vraiment en petit soin. Joandina <inaudible> kergiten genituenean beti gutaz arduratzen ziren. Giro ona <inaudible> genuan. Et puis ouais, c'était vraiment une très très belle ambiance. Presta kontza mailan janariak ere pentsatzen baduela beren leku, me noubeleziak badira. Eus, <susurra> <susurra> bate, bate, zinez, zinez, zinez, zinez, zinez, zinez. Altitude, ben okan de baz, honera 4.008. Efectivement, ben uh, zan rien fer, on depanzen enormen de kalori. Horrelako goratasun batean, deus egin gabe kaloria hainitz egaltzen da, beraz de proteína ainit zian behar da. Acholtzea, karagia, oilasko ainiz jan dugu, oilategi oso bat, de bat de jan dugu. Kuru hona du manjean pula iantien. E donk, zete, Zuen <risa> familiarekin komunikatzeko aukera batuzen antzistenean? Komunikatzeko benin uh, bi gauza, uh, telefonzatelit bat gurekin eta horrekin uh, deitzen alduzu uh, eta egin beste uh, um, tresna bat, zen uh, garmin in hisish deitzen dena, eta hori horrekin uh, igortzea egrena gure puntua. JPS-ko JPC, puntua, ta. eta bazinakien justu nuntzinen, uh -huh. eta hori maitatua izan da. Kampamendu basan instalatu, tortik beste urratz batzu eh, egin behar dira, tontoerako bideari pentsatuain zin, haipatu baitak aklimatazioak badirela, laukampamendu bat dira urotarat? Lehen kanpamendua metrotan aurkitzen da bigagena 6.000 laure hotan, hirugagena 66000 eta laugaagena 6zpi .000 laurehun metrotan. Enzura esplikatzeko baituzie lau kanpamendu beinen etapaka paka gainditzen dira. Hasi dira joginak eginz e, lehen kanpamendurat loeginenez, lehen kampamenduan eta berriz uh, be, gero behitioan gira haula eta pasatu ditu gauzak, me bakarrik irugaren kampamendu kampamendu urat bakarrik uh, zenta gero uh, be xokak etziren etziren uh, instalatiak eta ez ginen uh, ez ginen gora godua iten al mm. uri piskat uh, dolu ginin zenta yeah. zenta irugaren kampamenduan uh, 6.000 errantuzun bezala 6.000 sortzi egun metrotan gokakugatzen da Eta nahi ginin sazpimila arte joana akklimatazio den burana pasatzeko pishkat munga uri zen ta sazpimilako sa munga ere importanta da nahi ginin uh, ork tarat joan eta bon, ra, etzen uh, ko... Zendako importanta da, iba duzu, sazpimileta sa ko urat edistia rena? Beti reiten nago urago jo mardela eta gero berriz jautxin mm -hmm. uh, uh, priskat beharago, loik teko beherago. Eta pa huri ez zen posible egitea, bainan uh, azkenian loik indugu lehen kampamenduan eta bigarren kampamenduetan. Hara, makarrik. Mm -hmm. Hor, joan dinak zenbat uh, egunez egiten dira? Partitu gira, ibiakoitzarekin, ibiakoitzia txaldearekin, mm -hmm. eta sartu azkenian bostegun eban dugu? Higandetik sehi eguno. Mendik utira aipatzen dugu, nöuzera bakitzen duzuen gainera joita, nola egiten den autu guzti hori. Pauza musikal bat proposatzen autzuet egite, ito itzen kanto autatu duzu, jakes? Lautei latu. Hemen gode eta postutzen naiz Tazi urtura eta ere bai Taz erondo zelan dizua Zure bufandatxuria Laute jatu gainian, ilargia herrian Eta zu gorutz behira zure keia eskuetan, utzara batekin. Nerean etorriko da, da berriz izango gara, zorionko, edo zeñeriko haizetan. Zorre jatu gainian, ilargia herrian, eta zu gorutz beira, zure keia eskuetan, utzara bat egin putz, da, gaberri. E ke okay. espedizioko hirumen dizaleak gure gomiak dira mail lehen bertegetxe ja sala Bergen bord eta Fredik Arburga espedizioaren prestakuntza lana Euskal Egixi abiatu eta lehen baseerako ibilbide aiipatu dugu eta orain tontogeko geitearen kondakizuna sartukogirara, uh, sei egun pastortuzioa klimatazio horien egiten, Noiz nola deliberatzen da, gaur eguna da. El parametro esencial por esta decisión la depan de la meteo. Horrelako erabaki baten hartzeko, parametro garrantzitsuena aroa da. Xamonizeko aroik egledan janeak, egantzigun, irelaren ogoita behatzita oita marikoa egunak zirela egokiena. Beraz, guk horiek respetatu dugu, baina egia da ere dudak izan ditugula akampamendu gunea usten ikusten dugunean. Parce que obligatoria moi un petit peu de dut, puisque on a vu quasiment tout le camp de base deserte, partir vers les, les camps d'altitude et donc on a été les derniers à partir pour l'ascension du A biat-saint-siste, on a dit qu'il y a de des deux laugaren campament d'outil et qu'il y a de des moments dans le système. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre dans le ciel De l'autre ou de l'autre Eta hori, jan, ez zuen ezan. zela aizerik gabe izan entzen. Odu da, sartu da bisikat, zeiten dugu. Igortzen diot uh, mesu bat, segidan errepostoa emaiten du, uh, ezetela enketa geldituko da, abiatzizte. Eta bera eskutatu dugu, eta eskehak, abiatu gira goizeko oren batetan. Abiatzen gira, hiruak gai gure bibitxek ba. Ez dira Antzibiak, Mihmaak eta Daua, Shekpa. Orduan abiatzen gira horren batetan. E, iluna beltza beltza zen. Ez zen hilagirik, izahar betea zerua eta abiatzen gira otza da pixkat. Bata bestiaren gibeletik bae, zoazte? Shekpak aintzinean eta aztoak gibelan edo Orida, basatzen da? Hori da, Bada Daua. Inzinean bat bestia gibelan. Ni, diakesh, mirmach. Eta biatzen gira ola. Uh, Oile eskotxetik. Eta hor uh, zailadazen eta ikusten duzu um, argiak. Argiak zure antzinean eta ikusten duzu hori patia hori iguzia hori igut behar zira. Eta hor abiatzen gira eta bakutsak uh, bakutsak oien uh, buruan uh, abiatzen gira. Mm -hmm. Eta gero utzikutut behar baina jaitat uh, bere uh, desizioa. Mais et uh, uh, la quine et la quine il soutient de bi biourdou pacha il est la il Fredok renduen besala chic like la uh, gamine campement d'outique uh, partie togile like uh, dawa qui rendou et right and out maya maya comme ils uh, en fait ce qui s'aille la Sobera fite abie, abiatzen laire eta, uh, uh, eta uh, etako, eta hor du hortan, ispiritu hortan, eta konfigurazio hortan komplikatea da inetako, eta bera susten ditut mutikoak pasatzen, eta sagitzen dut, eta ba, momentu batian, huartzen uh, iz, ba sobera dela, eta askiba dut, askiba dut. Or... Zertan da zailtasuna, otza, giatzen zaitu? Bai, bai, bai, zangoak eta, eta eskiak hor uh, matiak ditut, ez ditut sen Goizeko hiruak dira, eta, eta entxatzeniz, moitzeniz, mm -hmm. baina ez ditutxen ditzen, eta ohmatianiz, eta, eta entxatzen dut, okay, goizeko hiruak dira. iguzkia ez da izanen, hainu behar dut beha egon, hiru horren ez, iguskia ikusi eta berotu aintzin. Buru altxatzen dut, ikusten ditut, befrontalak biziki hurun, eta sut-suta da, egin eta erreten dut ez aski mais je pense qu'elle dit toute elle dit toute est née est née une squaque do sanguak galdunai alors fait une inadute inadute en ilura inadute en tantura aussi aussi birukira tabianis erabakia zuria da bakarrik jausten tira Ez ça ça je connais Mingmarine. Maginichepavatine Sina, le goût il doit cardiaque et alors cherpavat Gibelian et abelarekin dako. c'est rien irriten d'accord. Bon Ashkin. eta où il a l'tirat itzulsenis et a et a ditendainekin. Et quest Gibelean utzia zenuten, jan jau aria zela. Noi zulertsen duzue atzera itenduela. On a pu on a pu parler quand une première fois d'ailleurs avec mayalene on a parlé une première fois j'ai senti que j'ai senti qu'il y avait un, voilà, une première difficulté à, à enchaîner euh, bon ensuite on s'est arrêté une deuxième fois parce qu'on avait on avait on s'était engagé effectivement avec un sponsor terria à, à mener un, un objet en haut du, du Manaslu. Donc Fredo a eu la lucidité effectivement de s'arrêter et de parce que mayaleine l'avait dans le sac donc on s'est arrêté une deuxième fois Euh, là on n'a pas parlé de continuer de s'arrêter en fait on, mais bon Fredo a pris le matériel euh, <muchotonous> il rend de son chicor alors je suis dans je suis dans une autre planète je suis dans une autre planète je suis dans une autre planète sinessa <coughs> <coughs> euh, bas, bassena bakisou euh, boulouin et agorputsaren artsenor pouf mm. euh, il uh, euh, uh, s'en va il s'en va des chelots c'est bats et ta ocha egaski et en un buroak et jamdu aski <coughs> Eta orrtako, orrtako itzultzen Importante da, gorputzaren entzute hori. Eh? Karitate bat da eta jakimear da egin duna maialen. Izi gai dexada txalotu behar da, mm -hmm. zenten lehenbiziko aldiz, abiatzen da olako alturetan. Eta nik esperantza banuen. nuen, zinez. Esperantza ba nuen, ari ah, Aniz da gainan eskori. Haniz detaille dira ere. Sortzi mila metroko mendibat lortzeko eta gainan arribatzeko dira Aniz detaille kipiak. E, eta hor uh, ukanditut uh, ukanditut, uh, ukanditut besperatik uh, joiteko laugarren kampamendurat uh, pasatzen gira batzen hil bat, izan da hil bat besperan, eta justu onduan pasatzen gira, huartzen iz nox bait dela uh, kusten izud berizangoakola uh, zerua begiratzen eta hor huartzen iz dela wau, wow, wow, iten dutena lan jolo bat. biskabatz mm. hori, sartzen da nunbait zure zure zure ispirituan eta geroen egiten duzu eguna zaila da eta gero pausat faen, pausatu girelaik lagarren kanpemenduan nukan dugu mazte bat e, bai, poloniak bat sartu dena gure ohialetxean zen geizki zen bizki geizki zen eta gureerpak lagundu dute neska hori. eta beraz be, denbora hortan ez zuzu egiten edo etzira pausatzen etzira konzentratzen etzira eta hori guzia dira detailile horiek du, dute gero euh, ben, be, egiten. Ben, ben. Frédéric Barboet a dit cache zuek soit que Mayalen u Tiberdoux egiten eta zuek euh, segitzen duzu <coughs> intzinatzen. Rigaria denada u la coche pédici botanique ba koitza bere ritmoan intzinatu berda askan finean ez da elkarrekin egiten. Et ya un côté individuel un individualiste ki, ki qu'effectivement on ne peut pas monter au même rythme les trois May décide de faire demi-tour et donc moi je me retrouve je me retrouve derrière donc je me retrouve seul parce que parce que je peux pas suivre le rythme de dawa et de Fredo. bakutzak bere ritmomoaniko behar du bakutzakk berea egin behar Nik ezin dut segitu dawa etareoren erritmoa beraz ni isolatua dada, egoiten ezgibelean eta igaitea bakearik egiten dut je... <hazen> fait l'ascension seul c'est quelque chose de logique. Parce, qu parce que Fredo ne peut pas s'occuper de moi, Dawa a un rôle d'être positionné devant le plus longtemps possible. Euh, donc on ne peut pas s'occuper de l'autre dans des moments comme ça et on en a beaucoup parlé. Je l'avais préparé, je m'étais préparé à faire euh, cette ascension, cette dernière partie seul, parce que j'ai un rythme beaucoup plus lent que les autres et, et que si j'accélère, je me grille... Euh, Et de façon je pouvais pas accélérer. Ba izan ezela banakien. Daua xehorren gola da antzinian isaitzea, Fredok ezin ezinauitchoin eta hori baginakien. Jo uh, je prends vraiment l'altitude dessus, ça fait un petit moment qu'on marche et c'est vrai que là je suis sur un rythme extrêmement lent. J'ai le sac d'un <laughs> Pour resume, ça. Mm. Donc, oso zaile egiten zait, osu emekia, emekia intzinatzen naiz, zentzazioa dut nerezakoak eunkilo pizatzen duela, ekilibrioa dut galtzen duela, izi gerriko indarra behar intzinatzeko, eta hori bi orduz. duz. E donk, je vi zo so moment la, quoi. je vi za pandan 2.30. Zergiten du hor ez dutzulara egiten aski. Zergiten du hor ez egiten aski mais parce que je connais pas sogot, fait, ce, ce pas 2004 j'ai aski voilà egunortan ez dut ezagutzen askiitza 2004ean egannua eta posten postenaren mailarenak eginduen analisiarekin 2004ean eginuen berdinai zanda en connais pas on arrive dans une zone super compliquée on sait que c'est une zone où il faut faire que passer donc ça se prépare ça se prépare ça se prépare psychologiquement moi je suis des bete bête discipliné donc je veux dire un Jabe, un folan bidalean ho, e due lan mon entourage... Be, Gune horktar eiristea prestatzen da, eta nik hori landu du nuen iru eta laugearen kanpamendu aktean, bai eta nere familiak egan itzekin. Beraz nik, egun hortan gailu gara eiristea buruan dut baizik. <gibar>, je panzko zume. Jimi tusko jabe, e peutetar un peu plus, Et la deuxième personne qui m'a Fredo qui Fredo gurutzatzean bereitzek ere indar hemen ditate, yakes ez da psikologia mugurik segiaintzina aplikatu du dana. J'ai appliqué à la lettre, le mur n'existe pa. le pas donc gas. Ça me souvient de ça. Fredo su gaine gainlurirat iritziasira, ja utzten sirenean gurutzatzen duzu jaeseta duzuet trukatzen aipatu duen momentu hori onki diotua ikusten zituta. Zure laguna da, eta nahi duzu be berak uh, igotzea kaskoan eta madakizu badula inda jaiteko hori. Eta memo onto memenu hortan uh, kuruttzetzean uh, bakarkejan diot uh, dola hiru uh, gehia. Uh, Bostu urte prestatzen duzula, izitelaget di hori eta, eta segitu du. Mm -hmm. Frederik Arboroa hainukerre diakintzure igaitean olai da ganden, lehenetan zira sechparekin aintzinean eta ikusten dituzu. Gelen eztelagia hor, jakez kuntzen ari eta zu aintzinera segitzen. Ne, neretako bizidut momentu hori? Mistan dena, eh, zenta haipatu zina jakez ostioan. Azken etapa hori, ez duzu pentsatzean besteri zuri pentsatu behauzu, Me bainin beti beti begia uh, gibelzka uh, jakitekoen uh, urbilzen zen edo ez. Hainitzen beti soiten uh, jakiteat uh, lohtuko dela edo ez. Eta hori da. Beti banuen uh, begiak soiten migibelean jakiteaz uh, urbilzen denez edo ez, eta Hor uh, goiteniz, ez uh, dakitzen bat, demora gehinean, jauzteniz, aztenez jauzten, eta hor... Uh, e Zasik ordu bat gehinean? Bai, ben horita bost minuta, mm. hain izda, eh, batzuk egenen dute e, joan itzala, me, zen hau zu, untsa nitzen, e, demora... duzu, diak esarri dela? Ordu batetan abiatzen zira eta goizeko sortzietan arribatzen zira, mm? tontorerat mm? Friderik Arburua. Zazpi orduko igaitea da. Oksigen gabe girenean, angainean, minuta kondatuak dira? Bai, bai, bai, kondatuak dira. Hiten eh, da eun metro orduan, hain da, eh? Batek ezan er, zidan... Korputza ohoitzen da, gauztaz. Mm. Ez dakiten suiuko uh, esperientzia uh, lagundu naho edo ez, Menen, gainean uh, ziraguntzan itzen. Eta horretan, horretan gelditzen zira, uh, baliatzen duzu an gaurinaktan zentabakizu ez dila behiz yes. etogeko, mm. bialdiz. Eta jaustian, jaustian hor oh, kurutzatzen diak es, eta, eta entzatzen izin da du hori emaitiat, berari, hausbat ere ere uh, aipatu behar da, Daua negure esharpada, egonda bi horren gainan uh, itxoiten, eta hori eskertu bihardiugu. Dekes uh, torri delaik hor uh, egonda berekin eta segitutu biak elgarrekin kasko egiteko. Bi aldiz kasko egindu. Fredo, <rire> iditxidago izeko sortzietan tontorera, diakaszu sem sortutako gainan zinen? Je me base sur la, la seule foto que j'ai prisa, 10h37. Voilà. Voilà. Donc euh, quand j'ai croisé Fredo effectivement uh, mon esprit est lucide dans un corps extrêmement fatigué. Mm -hmm. Je izenean azken metjoako soluziak dira. Et donc j'ai de mire uh, notre sherpa qui est resté uh, en fait c'est une pente une pente assez raide, KAN JOBOA, LA FEN JOBOA, DONK DAOA. Daua serpa ikusten y dudanean, y fiteago y ibiltzen y hasten nahizi. Ikusten uelako, berak itxeten induela, eta horrek, horrek ener batzen nahi. Jo voak, ja avanzpa, donck, za magaz enormement, donck, ja akselera, jo no kroa, omondare. Ba <risa> duzu indagorioa. La, jo menin akselerazioa zuden, nerveuz, kompletamen, <risa> dezoriante, ki ma mena zepie, <risa> vala, voilà, por ezumea. Donc là effectivement il a eupar. Bere inean parce... iristenna izenean, hatxi gabe naiz, xerpak oxigeno eana hai dit, porra, eta nik la, errefusatzen la, dut. A pué un peu le truc. Donc effectivement je suis extrêmement essoufflé. Donc lui pense que je peut-être que je fais un malaise ou a fait lui le voit de son, oeil, et c'est normal. Donc il veut me mettre de l'oxygènea. Il veut mettre de l'oxygène et il veut qu'on descende immédiatement. Donc je lui dis, écoute, un, on ne mettra pas d'oxygène et deux, on va descendre quand on aura fait le sommet. Donc on a une petite explication qui dure malgré tout, euh, je dirais, euh, semblant de rien avec le début de la marche, parce que j'ai commencé à marcher et puis finalement il a pris mon pas. C'est 5 et 10 minutes l'affaire quand même. Mm. Et puis finalement on s'est mis en marche et, et le fait de voir d'être sur la, la rete sommetale en plein soleil, effectivement j'ai récupéré par rapport à ce que j'étais avant et on a fait l'arrêt au sommet les deux effectivement c'était un très bon moment et je disais à Fredo en fait c'est à ce moment-là où j'ai eu un énorme plaisir parce que je savais que j'allais y aller y arriver et en même temps après ça moment toi tonto gera iritzen zineko gunia izan da nere gailuga Et en fait j'étais plus heureux à ce moment-là que je l'ai été au sommet parce que au sommet d'awa était de nouveau stressé donc on a fait une photo rapide et on est descendu immédiatement il avait entièrement raison il fallait redescendre et il m'attendait depuis un moment Tontorrean ez luza zegon a lizan gure xehek pakeskatua baitzen un eta askifite fite eta agaso ingusia du C'est là que je réalise que quoi. No, voilà. Donc uh, alors effectivement après uh, Fredo avait laissé dawa dawa en haut. Donc c'est vrai que c'est un moment clé pour moi parce que Jedok utzidu daua gainean eta berari esker lohtu dut, hain lagundu baiti. Ez bazinen iditsi egin baterat, momentu batan txerpak gaiten aldu. Aski, atzera. Dozuk duzuera bakitzen. Bai, la decisiona la partiera, me lo, lo objektif zedetra nako. Ah. Ahultzira, la ere, zenta <coughs> oksiginua proposatzen dautzu, ikusten baitzu, indar uh, gabe zirela, eta zuk, huri... Uh, Horrekin argita garbizena asieratik. Ha, hui, hui, zo ze pa posible, no? Ha, hori ez da posible. Ez zinuen oksigenua hartu. Dauak pentsatzen zuen ez zinuelare jagoa txik hartu eta horregatik proposatzen ditu. Baina nik banakien ez nintzela behar hortan. Ez dut egizkurik hartu. Que jale pa retrubi monzufle, que jete vraiment obu, koa. Zuk bazinakien alzinuela oksigenu hori gabe. Ha, bai. Jete, de, zure zerten, hui. Egizkur, zero. Zero. Noguen? taldea enzutera gua zuren okigeno hauta duzu jeregi bu joen eh? importantea den hitz bat Manaslu espedizioko irumendizaleak gure gomitak ditugu gaur, maialen berteretxe, Frederik Arpojoa eta jakez zala behren bord. espedizioaren prestakuntza aklimatazioa igeiteak ondatu daukuzu, behinan azken finean garantzi txuenetariko bat da ere, jaustea, bentsatu e? dugu gala, gainera tiritsiak dira, ina, ez, ez da hortan gelditzen. Nola pasatzen da, maialen zuen laugarren zira haien bea, huri da? Bai, jautxen izalaik uh, goizeko lauak ziren, olako zerbait horxatzen iz berriz. Horxatzen goizeko zazpietan edo jekizengira berriz serparekin, gosaltzen dugu eta jadioarekin badakigu ez direla uxuna. Jakiten dugu, beraz, fredo eta daua begailo uxean direla. Konten iz, bizikipozik niz oriendako, eta be, behar goiten iz marak tartitan arabatzen ah, da askin ba nekatorren aski, aski fresh pausatzen da eta gero beh hitz egiten dugu Santa Baraki güllak esa dela ez eta... sta kisura lortu duela ez tu dois Momentu hortan ez dakigu, eta ba inan hitz egiten dugu biak, eta ba, ni, ni bizkin untsaniz, lagu garen kampamendoan izan ere, untsaniz, Fredo hasten da buru, buru kominaikin izaiten, erabakitzen dugu uh, uh, Fredo jauztean, hastea bere jauztean, eta ni jakez uh, zen bea egoitia. Nik abiatzen izan guarditan, guardi, uh, guarditan txanko, horretan jakez uh, uh, kaskoan dela. Eta hor nik uh, joan eintzi nahiten diot maiaren uh, bon, eri jakez da, eta jauztian izia hiakitua izanen da, sigur, zahutzen izia hiuntza Objektiboa zen jauztia, ez egoitia laugarren kampamendua loeiteko. Beden, irugarren edo bigarren kampamendua jauztia. Jakinik uh, jakez banerreter ditan uh, kaskoan zen. Je m'arrête en fait 20 ou 30 mètres au-dessus du camp 4 parce que c'est la deuxième fois où je prends conscience que j'ai fait le sommet et je suis aux anges, je pense je pensais que tout le monde était là donc je me pose, déjà je suis content de m'asseoir et j'observe le camp 4 et je suis, mais alors, aux anges Laugarenkampamendo aintzin galitzen eta hor et angeru bat besteran Pentsatzen euh, dut, den euh, akordire doit avoir de l'intuition, je crois qu'il en a un peu. Sao zaitu, pêche. Aminim bat, bai. Bon, voilà. Et en fait, euh, je lui dis dans un premier temps à Maïalène, bon, moi je dors ici. <rire> je suis très bien ici. Je bougeu plus. Ne cachons rien, mais c'est la réalité. Je bougeu plus. Et après, pour résumer, parce que c'est quand même très long, et je vais pas rentrer dans le côté sentimental même si si je dirais d'abord un énorme merci à, à Fredo pour avoir laissé d'awa en haut. Deuxième le deuxième remerciement c'est à mon Saint Bernard du Camp 4 <rire> qui euh Et je résumerai, l'autorité féminine a fait le Bon, la bourginde eskertu behar dute Mayalen, berari eskeri hautsi naiz viajen kampamendura ino. Au fur et à mesure des on avait pris un rythme, c'est-à-dire qu'elle m'hydrater toutes les 10 minutes que de l'eau et du coca, donc mais j'en avais vraiment vraiment besoin, j'étais vraiment très déshydraté, mais lucide je pense quand même, mais très fatigué. Mayalen, ser iratenda kostu momentu oxtan ya de uxtia axten de gulaik o Zenta ber berdela joan, kaskorat, me, justot berdela sartu uh, behereko kampamenduta. Eta beraz, biziki konzentratza gira, eta ani ez dakit, ez dakit, erraiten diot, ez, ez duten zuten, ez, eta intzinatzen iz, eta erraiten eta dilaik ez segitzen dugu, erraiten diot, ez galitzen zera, eta ura eta tenduzu, eta ez naturalki pasatzen dira gauzak, mazta dena esplikazional, ere, baina mm. uh, akiduraren gainean uh, siguraski eta pasatzen dira gauzak naturalki, naturalki pasatzen dira gauzak eh, fredok erjanduen ej bezala ostion uh, biziki zautzen dira biak, madira urteak eta urteak ezautzen direla, eta partitzia arat uh, enekin pario batzen hurien dako, enetako ezginen ezagutzen, behendian hemen, ateraldiak eginditugu, behar ez ginen nahi beste ezagutzen azkainan, edo eta ikusiz nola denagogu gaxaren an, barriu batzen, denen dako. Elkartzeko momentu hori, hori da nahi <laughs> duz da nahi. Elkartzeko momentu an, nola da, begiradek denak haitzen dute? Nahi duzu, nahi duzu bideu haitzen dute, eragetxe. Entzulek ez dute ikusten halbidea behinan ikusiko dut. Nola pasatzen da momentu hori nun elkartzen zisten denak batean behitz? Pamen nubeitik ikusten da bidea, jauzten. Eta horretan, horretan huiltzen gira eta mementu guretako da hori. Mm -hmm. Aha, zoindu zuen, zoindako da momentu hori. <gülüyor> Beinen da, lortzu dugu, zonbait egunez, apresiatzen aldu zuen zeita oh. edo berriz askifite doa dena beruntz beruntz. Biara munia. Bakarik, Biara munia. Gauaz, azken gauaz, asken pastatzen dugu hor, uh, oialezko etxean hori, eta hor prestatzen dute animaleko pizkotxa eta hor da pixka bat uh, pesta ez gira huaktzen. Zaten behar munean dena, dena pleatu eta badaik gu badugu lau egun ibiltzeko. Eta horretuaren uh, lau dugu eta bost kilometro egintu gu. Horretu horretan, ez gira huaktzen Ez da bisik efeite baxa da, ouais. ere goa ribatzen gira ostiralarekin, ibiakoizarekin, dieutzi behar da. Eta oartzen gira ere gure inguruan, basea a kampamendua, ari da, ari da, usten eta usten eta usten eta feria besta, finida. Finida, are, hop, denak etxerat eta haur pouf, finida. Ez dugu uh, goxatzen gure momentua. Donc la, bon, c'est un petit peu dur, quoi fait maïalen après <laughs> non ça allait mais maïalen ça ta ouais, ko ouais. maïalen seilada non meurighete <laughs> tu <laughs> stai <laughs> <laughs> ya <laughs> amen ami te frire de choufrito dogo yakash Ezkin gehiago indarrik uh, ibiltzeko eta gogorikaz. Eta hain beste energia emaiten duzulaik uh, gain artan. Eta hor ez zuzu, ez zu gogorik. Aski! Gara, aski Eta hori nogeiago hor. Eta gainera ez da interesgarria, ez da pulita. <laughs> Berritzeka askina yeah. hartu beharta, biharritzeko aile e portulaet ziste. Eta hor, sorpreza pulita. pulita. Hala bilekoak ur baizira. Momentu hori nola bizitzen da. Ba bizki Biziki konten zen. Mm. Googlerekin partitzen zira abentura bat e bisitzeko, bean ere Google endu zuleek edo baduzulek sentimenduaz du aventura bukatu duzula Gogo bat baduzu bakarrik da sararttzea eta familia ta, gouare, e, e, e, e, e, eta gujobilekoak beizatzen Ba Bazen jende enetako lehen <laughs> alditze <laughs> rolko <laughs> ongi etologia <laughs> bizitzera aurrekoa hau kaitia eta hori momentu bizki bizkia azkarrak dira. Momento azkarr bat ere eta entzunen duguna da kantu bat. Euskaini dautzuetela zuen horbilekoak entzunitzago. Adapangora, paxori paxora, adapandela hain zina paxoa manaz du gai dukera gainean zangoen esau ziratu batzisten txapelduna Adapangora, paxori paxoa, adapandela hain zina pauso omanaz du gai duhera ikurina gaidean zantoen esa utzi hor duan zistetxapeldunak Begiak irekiz karmandun aertu zisten gira ikusita mintzatu zekera joan kan pauren El karto al da banbora, pasori paso al da banbela, aitsina paso mana ikurina gainean. Familiarikin elkartu Nepaleko n'est pas du temps toura egina baina norainser. Beste proiekturik, beste asmurik badekit sartu berriak xistela baina on mendizalek beti badute buruaren giblean zeit. Bai, bistan da, beti zerbait Buru gibelean, mendizareagira, uh, uh, nire etako, uh, oraindik, uh, baliatuko dut, zindutana, baliatuko dut uh, nire familitaz, eta gainera nire familitaz nahi nuke eskerhtu, zentaulako gauzak uh, iten duzulaik, hoiekin gabe, ez dakiten uh, lortuko nintala. Nire aldetik nahi nuke eskerhtu nire imaztia, uh, nire auzak, eta nire familiguzia, mm -hmm sentata hoyekinda jaimaitendu dute. Horidian etako horendik baliatu kodut, profitatu kodut. Eh gero gauzak eto hitik kotira bakarik. Je dédie aussi mon mon manaslu à ma compagne parce qu'effectivement beaucoup beaucoup de de sacrifices en amont de, en amont de ce sommet là donc bon. Elle est, elle est obligatoirement venue avec moi en haut. Nere manazlua dedikatzen dut, neren eskalagunari, nerekin zentontorrean. Se, se deja profite du moment present, eh, chak jour on se rebehi, on pensa se, a zo futu manazlu. Donc, c'est vrai que c'est, uh, on aprecii chak jour ce qu'on a fait. Apreciatzen dut, et egun dulo egin dutana, baina orain, pausatuta gerokoak ikusiko. Se hur, berriz elkarreken el mendiraitzoliko el gire da. Apre, on verra, askon fera dans le futur, eh, des projeet inamankera pa, et puis, Faso, on repartira le tro en montaigne, ça c'est certain. Maialen, zuretzat, leen espedizio bat da, beste bat, egiteko gogoa. Zaki eta zailada erraitia. Berritu berritu gure indarrak, bizi izan duguna, biziki kiaz karazen, eta guriada. Me, voilà, badira, beste gauz bat segiteko. Skertuko zaituztegut, Maialen Berteretxe, diakasza laberren borde eta Frédéric Garburua, bete zuen espedizioa kondatulik, informazio guste horiek gurekin parte katulik, bide luse bat. Ea izan dezazuen mendietan gaindi. Bihar esker. Bihar eskerian. Zu ezagutzen ahapetik.